Beck Márton, az ellenőr és én Pé Sándor, 19 éves fiatalember szokásos vasárnap délelőtti bevásárlására indult. Távirányítóval kinyitotta a magas épület bejárati kapuját, majd egy elegáns mozdulattal ráugrott, vagy inkább rászökkent az önmozgó járdára, mint egy hegyi kecske. Megigazította zakóját, majd belső zsebéhez nyúlt, ellenőrizve elhozta-e szintetikus pénztárcáját.